Olen Jari Hiltunen, Ulvilalainen opettaja ja kirjauskriitikko. Esittelen tässä esittelyssä raisiolaista kirjailijaa nimeltä Aino Kontula. Aino Kontula on tehnyt elämäntyönsä biologian ja maantiedon opettajana yhdessä Suomen suurimmista yläasteista raisiovaasearen koulussa. Kun hän jäi eläkkeelle, hän rupesi kirjoittamaan puoli fiktiivisiä muistelmia vanhan koulunsa henkilöistä ja ja tapahtumista. Aina Kontula nousi kaunokirjallinen otsikoihin vuonna 2006 romanillaan, Reksi homoja homo ja opettajat hullui. Puolifiktiivinen romani toi räväkästi esille ison yläasteen elämänmenoa opettajan näkökulmasta. Ennen romani julkaisua Kontula oli toiminut vuosia Yläasteen opettajana nähnyt jo jonkinlaisia oppilaita ja opettajia. Aino Kontula eläköityi vuonna 2001. Hänen esikoisromaani herätti melkoista keskustelua varsinkin Raision opettajapiireissä. Monet entiset kollegat tunnistivat itsensä romanihenkilöiden joukosta ja loukkaantuivat syvästi. Kirjailija syytettiin oman pesän likaamisesta. Rexion homokirja sai myös kiitosta rehellisyydestä ja havainnollisista kohtauksista. Näiden myötä palautteiden myötä kirjailija alkoi työstää kolmea muuta kirjaa. Seuraava romani oli yläasteen Villistä menosta sekin, se ilmestyi seuraavana vuonna nimellä ei eläinkokeita käyttäkää mopoja. Tässä näkökulma oli vaihtunut nyt opiskelijan näkökulmaan. 13-vuotias Niko aloittaa yläasteen kirjan alussa. Ulkoapäin pelottavalta hirmuliskolta vaikuttava betonilaatikko sieppaa Nikon tovereineen arkiseen syleilyynsä, eikä sieltä näy pääsyä. Pientä mokkeria kampataan, syljetään ja pilkataan säännöllisesti. Myöskään Nikon kotona ei kaikki ole hyvin, koska äiti on alkoholisoitunut ja 9. iso isoveli kulkee omia retkiänsä. Vaikka Kontulan yläastekuvaus päiväkirjan romani on pamfletin omainen, se tuntuu silti autenttiselta koulukuvaukselta. Pitkän päivätyön yläastella tehnyt kirjailija tavoittaa vaivattomasti Nuoren päähenkilö ajatusketyö ajatusketjua ja mielialoja. Soppaan tuovat tärkeät lisämaustensa muutokset omassa ruumissa ja sielussa. Ei eläinkokeita käyttäkään mopoja on kaunokirjaksi aika väritön. Yläasteen arki on harmaa, mutta menee eteenpäin. Sekava kouluympäristö saa jäsenystä, mutta ei ryhtiä. Mikon yläastelta puuttuvat täysin karismaattiset opettajat. Kontulan kolmas kirja oli nimeltään Herra rehtori, selmestyy vuonna 2009, senkin tapahtumat sijoittuvat tutu yläasteleraisioon. raisioon. Päähenkilö ja minäkertoja on rehtori Antti Allan Mikael Tuominen, jonka tiet rehtoriksi ja rehtorina ovat kivikkoisen vaikeita. Kaiken kokenut minä kertoja kertoo vaikeista valinnoista ja värikkäistä vaiheistaan kun oma elämä kerturi. Todellinen tuominen oli Kontulan työkaverina 15 vuoden ajan. Herrarehtori esittelee laajasti länsirannikkoa, kun tuominen nuoruusvuosina lähtee töihin satakuntaan. 1950-luvun merikarviaan tuomiselle pirtopitäjä, jossa nuori katulähetystyöntekijä käy Harjavallasta käsin. Nakkilan kirkossa tuominen pitää nuorena rukoilevaisille kaksituntisia saarnoja. Myöhemmin tie vie vähitellen rehtoriksi Raisioon, juuri kun peruskouluuudistus alkaa. hän alkaa väsymättömästi työstää Raisiossa. Saarnamiehen jälkeistä tuominen ei pääse koskaan eroon, vaan Messua tilaisuuden tullen tuntikausia niin oppilaille kuin näiden vanhemmille. Kun väsynyt rehtori tulee kotoa, kotiin töistä, hän purkaa paineita ja vastoinkäymisiä iltaisen sirkkavaimalle. Rakkaalta puolisolta löytyy monta arvokasta näkökulmaa koulutyön moninaisiin pulmakohtiin. Hän kuuntelee kärsivällisesti miehensä paineiden kuvausta. Tuominen ei jaksa olla aina oppilaille ja opettajilleen hyvän ihmisen esimerkki. Kun hän kiivastuu ja käy jopa kiinni opiskelijoihin, hänestä valitetaan toistuvasti läänihallitukseen, jonka tarkastajat soittelevat ja tulevat käymään paikan päällä. Selkänsä turvatakseen tuominen menee mukaan kunnallispolitiikkaan ja saa siellä paljon vastuuta. Herra-rehtori on siitä erikoinen kirja, että sitä on erittäin vaikea asettaa faktan tai fiktion välimaasta, tai jompaan kumpaan näistä, eli se on välimaastossa sirpaleisia yksittäiskertomuksia, sateleekoaforismeja. aforismeja. Kontulan kirja on toisaalta kunnianosoitus uudistukselle ja sen unoretuille pioneereille. Kontulla ruoti- ja sen tuomisen suulla säälimättömästi niin rehtorin opettajien kuin oppilaiden heikkouksia. Vaikka koulutyön rakasta tuhannen oppilaan ja 80 opettajan suurkoulun rehtorin surut tuntuvat selättävän vähäiset ilonaiheet. Teos päättyy sillä tavalla happy ending, että täyspalvelut rehtori pääsee onnellisena eläkkeelle monista vastoinkäymisistään ja vihamiehistään huolimatta. Aina Kontolan viimeinen teos toistaiseksi on opettajan selviytymisoppi joka on vuodelta 2010. Se on hänen oikeastaan ensimmäinen tietoteoksensa. Siihen kirjailija on koittanut tiivistää sen käytännön didaktiikan, jota hän itse sovelsi työssään vuosikymmenien ajan hän jo alkusanoissaan, ettei selvinnyt opettajavuosistaan kiitettävästi tai loistavasti. Kirjoittajalla oli vuorotellen helppoja ja vaikeita aikoja, alanvaihtoaikeita ja tähtihetkiäkin. Aino Kontula tuottaa itsensä aika tavallisena opettajan, joka selvisi työstään lähinnä ymmärtävästen ja huumorintajuisten suorapuheisten ja lyhytvihaisten oppilaiden avulla. Tyylille uskollisena hän kirjoittaa nytkin hyvin suorasanaisesti ja avoimesti koulumaailman ilmiöistä, ongelmista ja henkilöistä. Nuorta opettajalukia ohjataan opettamaan niin, että oppilaat ajattelisivat omilla aivoillaan, eivätkä ottaisi kaikkia valmiiksi pureskeutunut. Aino Kontola on onnistunut, Ihaltavasti erottelemaan kliseiset opetustilanteet niistä käytännön vinkeistä, joilla opettajan työssä pärjää vuodesta toiseen. Esimerkiksi oppilaiden nimien opetteluun opettajan kannattaa panostaa kaikki tarmonsa, koska silloin aukeaa tie yksilöiden maailmaan. Opettajan selvetyn sopissa eritellään karitkatyyrimäisiä opettajatyyppejä, niitä löytyy 22 kappaletta kuin myös oppilatstyyppejä, joita löytyy 21. Kirjoittajan mukaan, kirjoittajan mukaan opettajien luullaan lähinnä opettavan stereotyyppisiä oppilaita, jolloin näiden persoonalliset piirteet jäävät kokonaan huomiotta. Kontula selvittää lyhyesti myös vaihtoehtoisten koulujen toimintatapoja ja kasvatusfilosofioita. Kirjoittajan otteen ristiriitaisuus lyö ajoittain silmille, kun roomalainen ruoska Välillä Kontula kirjoittaa hienosti, asiallisesti, kouruun ja tyylikkäästi. Välillä hän heittää nämä maneerit syrjään ja tuottaa jopa asiattomia ja pöyristyttävän tyylittömiä lauseita. Välillä Kontulan ironiset kommentit hämmetävät enemmän kuin miellyttävän. Tähän teokseen on laitettu alaotsikoksi linkkejä oppilaiden vanhemmille. Niitä satelee kuitenkin onnettoman vähän. Kirjoittaja peräänkuuluttaa opettajakoulutuksen remonttia. Miten sellainen koulutus voi puoltaa paikkansa, jonka jälkeen suuri osa tulevista opettajista miettii alavaihtoa oltuaan puoli vuotta työelämässä? Komeasti, monipuolisesti ja havainnollisesti yläastemaailmaa kuvanneen ainokontulan kirjallinen urra taitaa olla takanapäin. Viimeinen teos jätti niin sekava vaikutelman, ettei kirjoittajan ajatus taida enää kokonaisen teokseen asti yltää.